Ectenia pentru taina aducerii. Aleluia, slavăție, Doamne, să te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe tine însuți, jertva sfântă pentru viața noastră cea veșnică, ți-ai dat și cu veșmântul de nunt al Harului Duhului Sfânt ne-ai îmbrăcat. Aleluia, slavăție, Doamne, să te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tatăl ceresc pe tine, nouă-te-a dat, O părății în cer pentru tine am temeat, ca să te iubim și să te slujim porunca Ligii Iubirii învățat. Aleluia, slavăție, Doamne, văție i te iubim și ți mulțumim, fiindcă tu ca o pâine cerească ai venit, hrana noastră ce a ai devenit, făptura noastră ai sfințit, când după chipul și asemănarea ta ne-ai luminat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina aducerii pentru noi a însemnat, aducerea ta ca jertfă, aducerea noastră și a lumii la cer a însemnat. Aleluia, slavăție doamnei Doamne, Iisus Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina aducerii, pământul cu cerul l-a unit și sufletele noastre în împărăția ta, pe care cea luminată la cer, le-a suit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina aducerii, porunca ta, rămâneți în mine și eu în voi, am însemnat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina aducerii este aducerea aminte de tine, este iubirea ta prin care ne-ai înfiat când tu la noi te gândești neîncetat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, te iubim și să-ți mulțumim, fiindcă taina aducerii este iertarea păcatelor, plinătatea mântuirii, harul sfințirii și desăvârșirii, când Tatălui Ceresc, odată cu toată lumea, neînchinat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, te iubim și îți mulțumim fiindcă taina aducerii este jertva plăcută Tatălui Ceresc, este preoția cea sfântă, este poporul cel preoțesc pe care l-a adus la Tatăl Ceresc cel înalt. Aleluia! Slavă-ți-e, Doamne, Iisus, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina aducerii Tu primești jertfa noastră, Tu aduci la cer sufletele noastre prin Tine, Tu însuși te împați pentru noi și te aduci pe Tine, care ești în noi și între noi la Tatăl Ceresc.